у яких весною в'юді гнізда солов'ї. Вони любили ходити з Валерієм через ту гребельку. Посередині її місточок з вербових обаполів, які попідгнивали, і автослюсар дядько Кирило, що жив над ставочком, поклав поверх обаполів залізні листи. Заліза щиняло страшенний лемент під ногами, і однаково вночі, коли все спить, коли тиша виповнює найдзвінкіші перехрестя, вельми приємно пробігти по них і сполохати все навколо, і налякати себе, щоб потім одразу втекти в глухе безгоміння. Саме посеред тієї гребельки на містку вона зустріла раю. Ліна тільки на мить збилася з кроку, і обпекла поглядом молоду розведеницю. І перехопила їй віддих. І вона майже біжцем кинулася попід верби. Вона не чула, чи сказала їй здрастуй. Райка, здається, сказала. Вона не відповіла. Їй було соромно, неймовірно соромно. І кого соромно? Чому? Що оця маленька лагідна жіночка відбила в неї хлопця? І тепер, мабуть, сміється, не сміхається з неї? Ліно, Ліно, зачекай, раптом увірвався в її мислі тоненький голос. Ліна знову спіткнулася, спалахнула гнівом, високо й гордо підвела голову. Та яке вона, оця потіпаха, має право обзиватися до мене? Ліно, хочу тобі щось сказати. Їй здалося, вона навіть чує дихання суперниці. І Ліна пройшла крізь цю тишу, немов крізь скляну стіну. І райка лишилася позаду розгублена та спантеличена. Ліно, тут все неправда. Я розкажу. Але того Ліна вже не чула. Підборці її черевиків на невисокій платформі стукотіли голосно й рівно. Слухай, хлопче, злазь, пролунав знизу голос. Я туди не полізу. Валерій прислухався. Першою думкою було затаїтися й мовчати. Але, очевидно, його сховок викрито. Мені треба погомоніти з тобою. Тепер Валерій упізнав грека. Впізнав і здивувався, що йому треба. Горища шкода. Так не його ж. Валерій ліз, і йому здавалося, що драбина хилетається з боку на бік, а щаблі випорскують з рук. Але намагався стояти рівно, тримався за драбину. Вистежили, запитав, не вітаючись і зрозумів безглуздість свого запитання. Повертало на вечір. Дерева прослали під ноги довгі тіні, м'які прохолодні тіні. І усе довкола було м'яке, чисте і сад повен запахів і розкошів літа. Зелене намисто полуниць у міжрядді і шовк трави, отакоб упасти в неї, розкинувши руки, і сміятися або плакати, кричати в небо, як у високий дзвін, про щастя жити на землі, кохати. Десь біля самих очей забреніли сльози, у Валерієвих грудях проступила глуха ненависть до грека. Майже вдвічі старший від нього грек Ще ходитиме по цих тінях І рватиме яблука в саду, Мабуть, ласуватиме ними ще багато разів, А він, мабуть, не діждеться й цього врожаю. Ти давно тут сидиш? І знову у Валерієвих очах засвітилися вогники, які не засвічуються в здорових, дужих, котрі не думають про смерть людей. Ці вогники нагадували світлячки, що гаснуть у лісовій гущавині. Глумлива посмішка викривала Валерієві губи. Чи довго він тут сидить? Він уже знав про час більше, ніж грек. Час творець і руйнівник, він безмірний. Іноді мить і вічність майже одне й те ж. Та й взагалі, що знає цей чоловік опріч гречки й кукурудзи, тракторів і нетелів? А Валерій за короткий час, мов би, прожив кілька життів. Передумав себе, передумав прочитане і побачив усе в зовсім іншому світлі. Він обігнав їх усіх сущих у сулаку, хоч знає, що його мудрість надто гірка, що з неї не проклюнеться жоден живий розточок, на відміну від примітивних мудростей Грека, котрий засіє цілі лани, почував певну зверхність над ним. Просидів сто років, сто років самотності. Грек не зреагував, що Го Валерій зрозумів, що той не тільки не читав, а й не чув про книгу Маркеса. «Ми ведемо не ту, що треба балачку», – нахмурився Грек. «Я розумію тебе». Пробую зрозуміти і трохи розумію. Проте я говорив з лікарями, ти даремно заховався. А що вони, лікарі, допоможуть? Ну, є ліки. Які? От чого? Та коли б усі сили світу. Чингісхан колись вимагав собі безсмертя від своїх полководців. Рубав їм голови. Вимагав він, як по людській мірки, дурного. Чому дурного? Здивувався Валерій. Усі віки люди тільки про те й мріють, про безсмертя. Ну от уяви, Безсмертя. Грек проникливо подивився на Валерія, і їхні погляди зустрілися. Приходять нові й нові люди в світ, ростуть, старіють, а ти такий же, як і був. Ну досвід, не робив би помилок, а може в тих помилках смак життя. А тобі... Думати, що попереду все однакове, і ти однаковий.